Две категории хора Втора лекция от 10-та година на Общо култен клас, държана от учителя на 3 септември 1930 година, София Изгрев Първо послание към Тимотея, 6-та глава Размишление Съществуват две категории хора. Едните, които мислят, че всичко знаят, а другите, че нищо не знаят. У нези, които мислят, че всичко знаят, работят с числото 10. Унези, които мислят, че нищо не знаят, работят с неизвестното число хикс. Какво ще кажете за тези две категории хора, ако тия, които мислят, че нищо не знаят, нарежат работите си добре, живеят разумно, хранят се правилно и никога не страдат от стомашно разстройство? На другите, които мислят, че всичко знаят, работите им всякога са объркани, не живеят разумно, и постоянно се оплакват от разстройство на стомаха. Ако заговорите с тях, ще видите, че много неща знаят. Те ще ви кажат каква е последната дума на науката за храненето, а не могат да приложат това знание към себе си. Как ще си обясните това противоречие? Значи Знанието може да се приложи само при известни случаи. Тия хора са разменили положението си. Уния, които работят с Хикса и казват, че нищо не знаят, имат предвид частите. Те разискват върху въпроса, защо Бог е създал света, какво представлява Вселената и така нататък. Който е създал света, той знае защо го е създал, но хората не знаят. Те си правят различни предположения. Защо се е родил човек? Да живее. Как трябва да живее и каква служба да изпълнява? Мястото, на което е поставен човек, определя неговата служба и начина, по който трябва да живее. Перото, което е поставено на писалката, има задача да пише. Всеки, който държи писалка, трябва да пише. Всички останали работи в дадения случай са второстепенни. Че трябва да ядеш, да се обличаш, да обичаш, това е второстепенна работа. Докато писалката е в ръката ти, ще пишеш. В дадения момент работата ти е ограничена и с тази ограничена работа ти не можеш да разрешиш всички спорни въпроси. С писалката ти можеш да напишеш една забавна работа, да решиш една задача, да напишеш една философска книга, но все пак... Работата ти е ограничена. Като живее на земята, човек се натъква на два закона. Закон на цялото и закон на частите. Дойдете ли до първия закон, вашата основна задача е да определите отношенията си към цялото без да се мъчите да проникнете в Неговата същина. Вашата задача е да имате правилни отношения към цялото, да се съзнавате като Негови удове. Докато ръката съзнава, че е част от тялото и не пожелава да се откъсне от Него, целият организъм е в хармония. В който момент... Ръката се откъсне от тялото и тръгне по свой път, хармонията на целия организъм се нарушава. Ако един нерв само в тялото се засегне от нещо и престане да функционира правилно, целият организъм заболява. Болестите и болезнените състояния показват че е станало някакво разместване в организма. Всяко разместване на нещата носи лоши последствия. Представете си, че имате много злато. Трябва ли да носите това злато постоянно със себе си? Ако го носите всякога със себе си, ще ви нападнат разбойници, ще ви оберат, а можете да платите и с живота си. Какво показва това? Разместили сте нещата? Мястото на златото е в касата. Ако нямате съответна каса у дома си, занесете златото в някоя банка, както правят днес всички търговци и богати хора. Вие можете да носите със себе си само онова злато което е в ви, но не и външното злато, което съблазнява хората. Стремете се към придобиване на вътрешно злато, което прави човека здрав и продължава живота му. Една от задачите на съвременния човек е да продължи живота си. След грехопътението, Човек е съкратил своя живот. Той трябва да работи върху себе си, да продължи живота си, да се върне в първото си положение. Кое се продължава? В обикновения живот се продължава правата линия. Тя има само едно измерение – дължина. Животът на правата линия е прост, елементарен. Но въпреки това тя е мярка, взета от Божествения свят. Следователно, иска ли да продължи живота си, човек трябва да води прост, чист живот, без никакви чужди влияния, без никакви външни примеси. Срещнете ли такъв човек, ще видите, че животът му е прост, скромен. В храна, в облекло, в отношения. Където и да отиде, той всякога намира храна. Според мене, най-добра храна е тази, която може да се намери навсякъде. Днес навсякъде се проповядва разширение в чувствата. Наистина, човек трябва да се разшири. Дойде ли до разширение на чувствата си, той не може да се движи само по права линия, т.е. света на първото измерение, но ще започне да се движи в плоскост, която води към две измерения – дължина и широчина. Ученият иска да разшири своите научни възгледи, религиозният – своите религиозни възгледи, материалистът – своите възгледи за материята. Всеки човек се стреми към разширяване, за да разбира ближните си, които са в самия него. Всеки човек вън от вас представлява права линия, към която вие имате отношение. Кога започва правата линия да се разширява? Когато достигне крайния предел на своето удължаване. Докато не достигне до този предел, тя не може да се разшири. Това виждаме навсякъде в органическия живот. Например, растението не може да се разшири, докато не достигне крайния предел на своето растение нагоре по права линия. Щом дървото стигне крайния предел на растението си нагоре, то постепенно започва да се разширява, да расте на дебелина. Същият закон действа и при развитието на човека. Детето първо расте на височина. Достигнали крайния предел на растението, човек започва да се разширява, да надебелява. Когато дойде до крайния предел на живота, Човек прави един ъгъл, едно причупване. Този ъгъл показва, че човек трябва да измени метода на работата си или посоката на своя живот. Не направи ли едното или другото, животът му се прекратява. Да се изменят нещата, това е естествен процес. Но тази промяна трябва да става според законите на разумната природа. Не всяка промяна е божествена. Има човешки промени, които водят към разочарование и противоречия. Слушайте някой да казва, че се е молил на Господа и молитвата му е била приета. Не се минава много време. Този човек се разочарова от Бога. Защо? Молил се но не е получил отговор на молитвата си. В първия случай той проявява щеславие, бърза да се похвали, че онзи, който управлява света, спира вниманието си на него и го слуша. Във втория случай се е разочаровал от Господа. Това не е убеждение. Където има щеславие, там стават бързи промени. Всяка промяна на нещата, която носи падение, е човешка. Ако човек променя възгледите и разбиранията си за Бога, още по-лесно ще ги промени за подобния си. Днес се възхищавате от един човек... На другия ден се разочаровате, казвате, че бил лош, глупав. Това са човешки разбирания. Едно трябва да знаете. Лошият човек при всички условия е лош. Добрият при всички условия е добър. Лошият живот не може да стане добър. Сам по себе си той е лош и добрият живот е всякога добър. Умрелият не може да стане светия и светията не може да умре. При каквито перипетии и да минава, светията всякога живее. Вековете минават един след друг, но той остава вечно да живее. Това е светия. Всеки, който умира, Разлага се и мирише, не е светия. Пред хората може да минава за светия, но не и пред Бога. Светията слиза на земята да помага на хората, да ги учи, но същевременно и той се изпитва. Колкото повече време прекарва на земята, толкова повече се изпитва. И тъй, говорите ли за злото и за доброто, вие трябва да разбирате какви сили се крият в тях. Буквата З, с която започва думата зло, означава закон на размножаване. Следователно, когато човек се размножава повече отколкото са неговите възможности, Работите му тръгват назад. Той казва, моите работи вървят зле. Всеки човек, който яде еде много, който прияжда, върви зле. Лакомията е причина за злото в света. Ако една мама обещава среща едновременно на 10 момци, работите й тръгват зле. Тя не може да води приятелство едновременно с 10 души. С кого от тях ще се срещне първо? Този ще я чака, онзи ще я чака и като не издържи на обещанието си, всеки на свой ред ще я набие. Какво ще бъде положението на тази мума? Следователно, всеки, който се опитал да излъже Господа, на общо основание е бил бит. Не може да давате обещания на Бога и да не ги изпълнявате. Всяко обещание, дадено пред лицето на Бога, трябва да се изпълни. Колко души днес могат да се похвалят, че са издържали на своите обещания? Човек е изпълнил някой от обещанията си но повечето не е изпълнил. Учителят пише шесторка за решените задачи на ученика, но за нерешените – единица. Решава ли всякога задачите си? Ученикът минава за способен. Не ги ли решава правилно? Той е признат за неспособен. Правилното решаване на задачите – Определя способностите на ученика. И тъй, способният ученик решава правилно задачите си, но това няма нищо общо с моралния му живот. Ако ученикът не решава правилно задачите си, това не показва, че той е неморален. Лошите условия, през които човек минава, не показват, че той е лош. Поради отлагане и неработене в миналото, той е спратен при лоши условия, да се огледа и да завърши недовършените си работи. Ако ученикът не учи редовно уроките си и ги пропуска, ще дойде ден, когато ще го заставят да залегне и да свърши всичките си изпити. Някой ученик не обича математиката. Не иска да прави усилие, не решава задачите си и казва, че съдбата го преследва. Щом разсъждава така, той е на крив път. Влезе ли в училището? Ученикът трябва да учи всички предмети, които се преподават. Там няма избор. Ученикът не може да каже, че този предмет обича, а онзи не обича. И съобразно това, единият да учи, а от другия да се отказва. Ученикът на новото учение трябва да има всестранен интерес, да изучава всички предмети. Само по този начин той може да хармонизира своя живот, да влезе в хармония с цялото. Цялото има отношение към частите а частите към цялото. Като ученици, вие трябва да изучавате отделните характери, да познавате хората, с които имате отношения. С изучаването на характерите и проявите на хората, вие изучавате добродетелите и слабостите им в техните тънки проявления. Например, вие ще изучавате щеславието, користолюбието, гордостта, но заедно с тях ще изучавате и добродетелите, смирение, кротост, търпение, любов и така нататък. Срещате религиозен или светски човек, който разправя, че ви е направил големи добрини, че се е молил за вас. И така нататък. В лицето на този човек виждате щеславието. Ако се е молил за вас и ви е правил добрени, защо трябва да ги споменава? С това той иска да покаже пред вас добротата си, да го почитате. Ако пък ви е правил добрени, без да сте придобили нещо от тях, това показва че не е знаел как да постъпва. Само разумният може да прави добро. Той прави добро на време и на място. Всяко добро, което не е направено на място и на време, не е разумно. Това добро не допренасе никаква полза на човека. Друг някой се хвали със своята религиозност, но слушайте, че той се моли изключително за материални работи. Да му се помогне да си направи къща, да се назначи на добра служба, да нареди добре сина и дъщеря си и така нататък. Това е користолюбие. Този човек мисли, че като вярва в Бога, трябва да получи големи облаги. Обаче, наред са слабостите на човека, вие трябва да виждате и неговите добродетели. Щом е дошъл на земята, човек трябва да учи и никога да не мисли, че много знае и всичко е постигнал. Знанието на детето е на място, но това знание не може да задоволи възрастния човек. Знанието на възрастния е на място, но това знание. Не задоволява стария човек. Стария се стреми към още по-голямо знание. Обаче знанието на детето, на възрастния и на стария е за земята. Влезе ли човек в духовния свят? Там е нужно по-високо знание. Влезе ли в божествения свят? Там се иска още по-голямо знание. Като отиде в духовния свят, между ангелите, човек трябва да остави настрани знанието, което е имал в детинство, в средна възраст и като стар. Това е все още човешко знание, а там не се интересуват от него. Какво знание си иска от човека? Ако си гостилничар, ти няма да се хвалиш със знанието си, че това знаеш, онова знаеш. Но ще повикаш човека в кухнята си, ще му покажеш всички тенжери, сядене и ще му кажеш Опитай и после говори Ако гостилничарят е напълнил 25 тенжери сядене и не може да задоволи клиентите си, той не е майстор готвач Ако човек е напълнил главата си съзнание но не може да задоволи нито себе си, нито окражаващите. това знание не е негово, не е станало негова плът и кръв, не е приложено. Знание е само онова, което човек е опитал и приложил. Човек трябва да се стреми към Божественото знание. Божествено знание е онова, което е придобито с най-малки разходи и което е приложено в живота. Който е придобил това знание, той може предварително да каже какво ще бъде времето на другия ден, какво ще се случи в живота му поне за една година, какви промени ще станат в управлението, дали ще се смени правителството, ще има ли плодородие, каква ще бъде съдбата на неговите деца, ще свършат ли добре училището и така нататък. Но вместо да се ориентират правилно по въпроса, който ги интересува, те повече се заблуждават. Защо? Защото чуват неща, които не разбират. Те не могат да правят преводи на това, което им се казва и се заблуждават. Някои хора сънуват пророчески сънища, но като не ги разбират, като не могат да ги преведат на разбран за себе си език, те или ги отхвърлят, или ги приемат буквално, или ги тълкуват по крив начин. Когато сънят се сбъдне, тогава разбират какъв е бил неговият смисъл. Някои обичат да пресказват... Други да тълкуват сънища, но предсказанията им никога не се избъдват. Въпреки това, те постоянстват с надежда, че някога предсказанията им ще се сбъднат. Това е лековерие. Тези хора нямат дарба на ясновидци, а играят роля на такива. Със своето суеверие, без да искат, те лъжат себе си, лъжат и ближните си. Добре е човек да се спира на сънищата си, да ги изучава, да учи техния език. Езикът на сънищата е символичен. Ти трябва да изучаваш значението на символите, да ги превеждаш правилно. Ако сънуваш, че яздиш червен кон, а в действителност си болен, в скоро време ще оздравееш. Ако си болен и сънуваш, че яздиш черен кон, ще те носят носилка на онзи свят. Ако си здрав и сънуваш, че яздиш черен кон, още на другия ден ще имаш голямо неразположение, физическо или душевно. Червеният кон представлява човешкото съзнание, човешкият ум. Докато може да бъде господар на своето съзнание и на своя ум и ги управлява, човек все пак се справя с противоречията в живота си. Слезе ли от червения кон, човек напуска своето съзнание и своя ум и се отказва да ги управлява. Щом се откаже от управлението на своя ум, човек се натъква на големи противоречия но поне жив остава. За предпочитане е човек да язди черен кон, отколкото да слезе от червения. С други думи казано, за предпочитане е да страдаш, отколкото да изгубиш живота си. За предпочитане е да работиш, макар и най-тежката работа, отколкото да си в безделие. Сега да се върнем към уния, които работят с Хикса и към тия, които работят с числото 10. И едните и другите трябва да си изработят една вътрешна философия за отношенията си към хората и към първата причина. Не можете да имате правилни отношения към хората, ако нямате правилни отношения към Бога. Не можете да имате правилни отношения към Бога, ако отношенията ви към хората не са правилни. Всеки човек е Божи служител, затова е дошъл на земята. Доколкото изпълнява службата си, до толкова ще бъде кредитиран. Не иска ли да изпълнява службата си и бягали ли от своето предназначение, Никакъв кредит не му се отпуска. Който изпълнява волята Божия, той едновременно помага на себе си и на окружаващите. Ако дойде някой човек при вас, не бързайте изведнъж да задоволите неговите нужди. Една услуга можете да му направите, малка помощ можете да му дадете, но само за през деня. За другия ден не мислете. Вие не сте длъжни да го осигурите за цяла година или за цял живот. Божият закон позволява да осигуриш човека за един ден само. Осигуриш ли го за два дни, ще те държат отговорен. Осигуряването е човешки закон. Божественият свят не се занимава с никакви осигуровки. Като ученици, вие трябва да работите върху своите добродетели, да ги развивате. Те се намират в зародишно състояние в душата ви, но трябва да им дадете условия да се развиват. Какво ще направите с търпението, например, което е в зародиш във вас? Нищо не можете да направите. Обаче, ако развивате търпението си, вие ще бъдете силни, ще понасете разумно изпитанията и ще се учите от тях. С слаби добродетели нищо не се постига. Мнози направят погрешки в живота си, защото без да са развили своите добродетели, се заемат да помагат на болни и на страдащи. За да помага, човек трябва да бъде силен. Няма ли нужната сила, той пък ости и на себе си, и на онзи на когото помага. Ако не е готов да помага, по-добре да усили работата върху себе си, да развие уния дарби и способности, които ще го направят силен. Някои очакват да се подобри животът им без да работят. Ще дойде ден, когато животът на всички хора ще се подобри. Ще дойдат благоприятни условия, но човек трябва да бъде готов да използват тия условия. Например, съберат се двама души да работят заедно, но в скоро време се разделят. Защо не могат да си хармонират. Не е лесно да живееш с хората. Само ние могат да си хармонират, които живеят един за друг. Докато човек живее само за себе си, никаква връзка не може да създаде с хората. За да се хармонира с някого, той трябва да се откаже от своя егоизъм. Животът е велика школа. За да разбере предметите, които се преподават в тази школа, човек трябва да има любов към самия живот. Обича ли живота, той ще изучава добре предметите, които му се преподават и ще ги използва за основа на своето бъдеще. От човека зависи какво бъдеще ще си създаде – добро или лошо. Ако не работи и се отклонява от правия път на живота, човек започва да се деформира. Деформирането на човешкия организъм започва от мисълта. За да изправи организма си, той трябва да изправи мисълта си. Да изправи отношенията си към първата причина. Това се постига, когато човек направи връзка с Бога. Щом се свърже с него, постепенно започва да се изправя. Не направи ли тази връзка, човек не може да се ползва от благата на живота. Благата ще го обикалят, но той не може да ги възприема. И болният не е лишен от блага, но не може да се ползва от тях. За всяка работа са определени 10 души. Ако първият се откаже да свърши тази работа, вторият ще се наеме да я свърши. Ако и вторият се откаже, третият ще я свърши. От десетте все ще се намери един, който ще пожелая да я свърши. Затова и на вас казвам, когато става въпрос за изпълнение на волята Божия, гледайте да бъдете един от десете, да свършите с любов работата, която ви се възлага. Като изпълните волята Божия, вие ще придобиете голяма опитност. Желая ви, като сте тръгнали в Божествения път, да не правите грешки, каквито правят онези, които вървят в широкия път. Ако широкият път обещава блага на човека, ако му обещава спасение, той трябва да остане там за винаги. Но ако този път го води към нещастия и катастрофи, неразумно е човек да остане там. Страшно е когато някой, след като намери правия път, мисли за широкия или за пътя, който води в света. Ако отидете в света, ще срещнете хора, които там живеят, но за Бога мислят. За предпочитане е да бъдете в тяхното положение, отколкото да живеете при Бога, а да мислите за света. При първото положение човекът придобива знания и светлина, които го освобождават от всички заблуждения на миналото. Наука е нужна на човека, но такава, която да обхваща миналото, настоящето и бъдещето. Който има тази наука, той гледа на нещата с отворени очи. Той прониква в миналата. И бъдещата култура на човечеството, а днешната, в която живее, му служи като мярка за ориентиране между миналата и бъдещата култура. Той вижда плана, по който се разрешават всички бъдещи въпроси, както и тия на настоящето. Като се говори за бъдещата култура, не трябва да се забравя настоящата. Нито да се обесценява, защото и тя е създала и създава нещо в света, но не може да го оправи. Сегашната култура дава знания на човека, но светът не се оправя съзнание. знания. Наистина, ученият не може да оправи света, но простият още повече не може. За това казват че учение е лошо, но без учение още по-лошо. Учението е едно от малките блага, но и без това благо не може. Науката е средство, чрез което човек придобива вътрешно знание. С това знание именно той може да подобри живота си. Не може да се отрече онова, което великите хора са дали на света, но всеки човек трябва да допринесе нещо, колкото малко и да е то. Не пренебрегвайте сегашната наука, но ползвайте се от нея. Тя крие в себе си известни блага, чрез които можете едни други да си помагате. Например, ако изучавате ботаника, вие ще се запознаете с лечебните свойства на растенията и можете да станете виден лекар, да помагате на хората. Всяка наука има своите добри страни, които трябва да използвате. Като изучавате растенията и животните, вие трябва да изучавате и хората, между които живеете. Вие се срещате. Разговаряте се, дружите, без да се познавате. Ако някой ви обиди, вие се чудите как не сте го познавали като лош човек. По естество, човек не е лош, но нещо лошо е написано на неговата книга. Човек представлява книга, на която от векове се пише добро и зло. Като знае това, човек. Трябва да обръща страниците на своята книга и да чете. Види ли, че в нея е написано нещо лошо, веднага да го коригира. Лошият живот трябва да се изправи. Задачата на сегашния ви живот се състои именно в това да изправите лошата си карма. Ние ли изправите? Каквито и печалби да имате, тя и цяло ще ги погълне. Тогава вие ще се чувствате празен, като че нищо не сте постигнали. Това е иллюзия, защото онова, което сте придобили и обработили, което е станало ваша плът и кръв, никой не може да го отнеме. Когато казвам, че трябва да се свържете с Бога, това не значи че днес ще направите тази връзка. Тя съществува още от създаването на човека, но той трябва да я съзнава, да разбира откъде къде идат в живота силата и благата, с които се ползва. Ако днес слънцето грее силно, трябва ли да седиш около огъня да се топлиш? Напусни огъня и излез вън да се грееш на слънцето. Огънят трябва да остъпи пред слънцето. Дръжте в съзнанието си идеята за слънцето, а не за огъня. Ако има слънце, и огън ще има. Няма ли слънце? Никакъв огън не съществува. Да държите в ума си идеята за слънцето, това значи съзнателно да поддържате мисълта за връзката си с Бога. С когото да бъдете в постоянна хармония? Ще кажете, че ако мислите постоянно върху един и същи въпрос, ще се отекчите. Зависи за какъв въпрос мислите. Ако мислите за правата линия и си я представяте като мъртва, вие наистина ще се оттекчите. Но мислите ли, че правата линия е жива? Колкото и да се занимавате с нея, все нови мисли ще се родят в ума ви. Правата линия събужда мисъл за права посока на движение, за граница на нещо, за разстояние между две същества и така нататък. Ако накарате един математик да ви каже нещо за правата линия, ще видите че той може да ви говори с часове за нея. Когато в ума ви изпъкнат много мисли, явява се идеята за плоскостта. Плоскостта е съставена от множество линии, които работят в диаметрално противоположно направление едни на други. Когато човек изучава живота на правата линия, съзнанието му се движи в дължина, когато изучава плоскостта, съзнанието му се движи освен в дължина, още и в широчина. Когато изучава тялото, съзнанието му се движи в три измерения – дължина, широчина и дълбочина. Не може ли да се движи в трите направления? Човек е лишен от всякаква възможност да придобива знания. Като ученици, вие трябва да познавате живота и в трите му измерения, за да разбирате себе си, да разбирате и ближните си. Например, като погледнете веждите на човека от формата, която имат, можете да кажете в каква посока се движи. Затова и веждите имат различна форма. Праволинейна, криволинейна. Извити се нагоре или надолу, и така нататък. Който се движи в права линия, той има отношение не само с един човек. Щом свърши работата си с него, после се разправя с втори, онзи, който се движи в плоскост, едновременно има отношение с много хора. Ако този човек е министър, Мъжно ще се справи с положението си. Представете си, че при него се явят много хора за служба. Каквото и да прави, той не може да задоволи всички. Едни от тях ще назначи на служба, а на други ще откаже. И в края на краищата първите ще бъдат доволни от него, а вторите ще го съдят. При това положение министърът не може да бъде щастлив. Когато някой се оплаква, че му е нещо тъжно, а не знае причината за тъгата си, казвам, ти си министър, който не е назначил всички кандидати на служба. За да се освободиш от тъгата си, трябва да назначиш всички. Каже ли някой, че е много радостен, той е същият министър, който е назначил всичките кандидати на служба и те са доволни от него. Добрият, справедлив и разумен министър намира място за всички кандидати и ги задоволява. С това той помага и на себе си. Сериозна е задачата на всеки министър. Сериозни са задачите и на обикновените хора. Условията, при които сегашните хора живеят, не са лоши, но и добри не са. Значи, Човек трябва да се справя с тия условия. Дойде ли ви някое страдание или изпитание, не бързайте да се освободите от него, но започнете да го разпитвате откъде къде иде, с какви намерения е, колко време ще остане при вас и така нататък. Страданието не е нищо друго, освен жива душа, която е дошла при тебе. Да сподели скръпта си. И радостта е също така жива душа, която посещава хората, за да сподели с тях своята радост. Тъй, защото когато скърбите, ще знаете, че ви е посетила някоя скръбна душа. Когато се радвате, посетила ви е някоя радостна душа. Вслушвайте се в радостите и скърбите на душите и ако можете, помагайте им. Един английски проповедник отишъл в Африка да проповядва. Като пътувал от едно място на друго, той попаднал в едно негърско село, където спрял за известно време. Щом влязъл в селото, той почувствал голяма скръп, която не го напускала. За да се освободи от скръпта си, проповедникът започнал да чете Библията, да се моли, но нищо не помагало. Най-после той се обърнал към Бога с молба да му открие причината за тази скръб. Един ден, както седял в стаята си и размишлявал, видял, че вратата се отворила и влязал един стар човек, който му казал «Моля, не се плашете!» Сега аз съм жител на онзи свят. Преди 200 години бях английски проповедник, но не живеех добре, не изпълнявах волята Божия. Ето, вече 200 години как скитам из този странен свят и не мога да се успокоя. Тази вечер, като четеш Библията, отвори я специално за мене и ми проповядвай, както ти знаеш. Той казал името си, града в който бил проповедник, годината в която е умрял и след това си отишъл. Вечерта проповедникът отворил Библията и започнал да му проповядва строго и безпощадно. На другата вечер, като започнал да чете Библията, проповедникът видял, че вратата се отворила, и в стаята влезли двама посетители, жители от онзи свят, предишният и още един, когато той води. Проповедникът се принудил да проповядва и на двамата. Третата вечер дошли трима. Броят на никанените гости се увеличил толкова много, че в продължение на два месеца стаята му била пълна. От пресилена работа проповедникът започнал да слабее. Това обстоятелство обърнало внимание на неговите приятели, които го заставили да си вземе един месец отпуск да си почине. Проповедникът си взел отпуск за един месец и заминал за Англия, където направил справка в църковните инвентари и книжа, съществувал ли е преди 200 години проповедник според посочените от самия него данни. Оказало се, че случаят бил действителен и явилото си лице е съществувало по онова време. Значи, опитността на проповедника била истинска. След като проповядвал два месеца на стареца, последният престанал да го посещава. Проповедите са внесли известно спокойствие, в неговата измъчена душа. Сега и на вас казвам. Отваряйте Библията си и проповядвайте. Вие не знаете, че чрез вас се получават много от вашите близки заминали. По този начин вие ги успокоявате и им помагате. Проповядвайте без страх. Разтърсвайте съзнанието и на живите, и на уния, които са на онзи свят. Не се страхувайте, че ще се обидят и огорчат. Когато лекувате хората, лекувайте ги по всички правила на науката. И Библията, като книга на живота, съдържа рецепти за различни болести. Тя е писана от хора, които са минали през големи опитности, те са разполагали с големи знания. Като работите за другите и за вас ще работят. Така ще научите закона на цялото и закона на частите. Съвременните хора трябва да се върнат към първишния живот, към чистотата на живота, където всяка форма има свое велико предназначение. Дойдете ли до жената или до мъжа като форми, те представляват нещо идеално. Само една жена съществува в Божествения свят и в нея влизат всички жени. Само един мъж съществува в Божествения свят. Когато всички жени и мъже на земята влязат във връзка с идеалната жена и с идеалният мъж, само тогава те ще разберат какво нещо са жената и мъжът. За да познава нещата, човек трябва да има образци за тях. Основната черта на мъжа е справедливостта, а на жената – милосърдието. Ако е справедлив, мъжът може да бъде учен, силен, но това са второстепенни качества. Основната черта на жената е милосърдието. Ако жената не е милосърдна, отзивчива към страданията на хората, тя не е жена. Сегашната жена пренебрегва своето ценно качество и се стреми да стане мъж, мъжът пък Никога не иска да стане жена. Жената иска да стане мъж, защото вижда, че мъжът е забогатял, тъй иска да раздели богатството му с него. Понеже жената е осиромашяла, мъжът не иска да стане жена, няма какво да дели с нея. Обаче, ако жената забогатее, мъжът иска да стане жена. Тъй, защото да бъде жена в сегашната епоха. Това значи да работиш постоянно. Жената трябва да работи много, ако иска да забогатее. Мъжът има мустаци и брада. Това показва, че той е силен в устата, в волята си. Тук жената ще се учи от мъжа. Понеже жената има дълга коса, тя е силна в служенето на Бога. В служенето на Бога Мъжът ще се учи от жената. Като знае да служи на Бога, жената изкупва греховете си. В това отношение мъжът е слаб, затова пък той е силен в говора си. Това са факти, които не трябва да се вземат само в буквален смисъл, но да се разгледат във вътрешния им смисъл. Следователно, мъжът е силен в говора, Затова трябва да бъде справедлив, да постъпва правилно. Жената пък трябва да бъде милосърдна. Когато иска да каже нещо, тя трябва първо да мисли, а после да говори. И в служенето на Бога пак не трябва да се бърза. Изобщо и от мъжа, и от жената се иска разумност. Съвременните мъже и жени живеят в особена епоха, когато стават необикновенни събития. Днес от невидимия свят слизат хиляди напреднали същества да помагат на човечеството. Те търсят готови души, чрез които да работят. Пригответе умовете и сърцата си за тях, да ги посрещнете, да ви посетят. И да внесат в вас новата култура. Малко хора са готови да посрещнат тия души. Ако една от тия души ви посети и намери, че не сте готови, тя ще ви напусне. Няма по-голямо нещастие за вас от това да ви посети една светла душа, а после да ви напусне. Това е цяла катастрофа. Човек трябва да работи върху себе си, да се освободи от нечистото и да остане в него само Божественото. Като се намерят пред известни мъщнотии, религиозните и светските хора, които приемат прераждането, казват, «Щом не можем да постигнем своите желания, ще ги оставим за бъдещото прераждане». Помнете! че бъдещето се определя от настоящето. Сегашният ви живот определя хиляди бъдещи прираждания. Ако сега живеете разумно, хиляди бъдещи прираждания ще живеете добре. Всичко зависи от сегашния ви живот. Не живеете ли добре днес, хиляди години ще носите последствията на лошия живот. Като знаете това, трябва ли да се откажете от разумния живот за някакво въображаемо щастие? Това не значи, че трябва да се откажете от живота, но да се домогнете до истинския живот. Придобиете ли този живот, вие сте влезли в изобилието. Това значи да забогатее човек. Щом забогатее? Той лесно плаща дълговите си. Какво може да даде онзи, който няма пет пари в джоба си? Желая всички да се домогнете до божествения живот, да забогатеете външно и вътрешно, да разрешите правилно задачите на своят живот. Това се отнася до всички, млади и стари. Не се ли домогнете до този живот? Нито здравето си ще подобрите, нито желанията си ще постигнете, нито знания ще предобиете. Какъв живот е този, който не носи здраве, сила, светлина? Всеки от вас трябва да се радва на здраве, на сила и светлина в ума си и на топлена в сърцето си. Където здравият мине и камъните и дърветата го посрещат с радост, живот блика от него. Ако камъните и дърветата се радват на човека, колко повече ще се радват неговите близки, братя и сестри. Работете върху себе си, за да ви посрещат навсякъде с радост и веселие. Сега. Желая на братята да бъдат справедливи, а на сестрите да бъдат милосърдни. Само проявената Божия любов, само проявената Божия мъдрост, само проявената Божия истина носят пълния живот. Втора лекция от 10-та година на Общо култен клас, държана от учителя на 3 септември 1930 г. София, Изгрев